doa minta kemudahan Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu sahla, ja sahla wa anta taj'alul hasna. wa anta taj'alul hadana itha shi'ta sahla itha shi'ta sahla